Těko, ten týden. Tak to je dobrý. Hmm. Člověk se ani nevlekne a už je podrne. <laughs> <laughs> bych ještě odložila. Když budeš dobře meditovat, tak v meditaci ten čas probíhá daleko většině. A rychleji? Jakože bude kratší. Takže dřív umřu. <laughs> <laughs> ne. Naopak, právě. Jako, bude Bohové mají daleko delší život. Protože podlehojí v tom bez stavu. Takže si jako, ne, s je to vždycky neurčitý. Jsou lidi, kteří jsou mistry meditace a zemřou mladí. Jako Rámana na Mahariši zemřel v 60 na, na rakovinu, Šankara Čáry zemřel v 20. 32 letech. Hm? A to je karma, jako, mm. kdy umřeme? jako daný. není nic, ale je to tendence. Hm? Hm. Když někdo dostane rakovinu, to je taž tendence. Že jo? Jsou lidi, třeba, kteří kouchejí celý život, pijou a dožijou se 90 let, 100 let. Jsou lidi, kteří jsou vegetariáni, nekouří, nepijou a ve 40 dostanou rakovinu. A někdo tvrdí, že to psychická ta rakovina? Všecko je spojené s, s psychikou, ale psychika to není teď, ale ne? to je tež z minulosti. Ne? Vlastě už i současná medicína přestává dělit jak si příčiny chorob na psychické a fyzické. Vlastě všechno je psychosomatický, někde víc převládá ta psychika někde. To je zakodovaný všech v těch, to je zakodovaný všech, ve všech těch původních medicinách. Řekové to taky takhle viděli. Číňani, indové to tak, takhle viděli jsem jednou řekla vodě, že mě bojí kosti. A ona mi řekla, že by bylo nejlepší, kdybych se vzal No Doktory někdy v sanskrytu je přísloví, že dva nejnebezpečnější tvorové <laughs> jsou špatný guru a špatný doktor. Ano. Ano. <laughs> Tě, jestliže se jich člověk vyváruje, má šanci... Žít spokojně. Máte? se zeptat na meditaci, jak můžete na ty elementy. Když se mi nedaří koncentrovat na ty elementy, mohu to na chvilku nechat koncentrovat se jenom na dech? Můžeš, samozřejmě. to Naopak je to doporučováno. protože když mysl začne běhat, tak musíš si s tím vědět rady, nemůžeš to. Přilumit tresku, Přilumit, no. To je Přilumit. přirovnáno v sutrách, jako když dříve se válčilo, jo? tak válčili na hradbách. A vždycky na hradbách měli ty turet, jo? Ty, takový ty věže ochrlový. Tak když válčili, válčili a byli unavení, tak šli, šli vyspat do těch věže. A když se vyspali, tak pokračovali v bitvě. Stejně tak meditátor. Když mysl začne těkat, tak jde do, do utišení. A v této meditaci, ačkoliv je to samata, tak vlastně mysl běhá jako ve vypasaně. Takže to je opravdu speciální samády. Vlastně příprava samády, příprava na vypasení.